Тепер у кружка, у кружка, ще раз отак, ух, благородна псина, тобі воля дорожча, ніж задоволена злість. Тим часом мені рекомендують Паву, поважну матрону і її другого сина. Все страшний трепов, тоді як оверко чистий сангвінік і на все накидається, осліп, наче перед червоними очима вічно висить у нього рожевий туман. Трепов солідний, розважний. Він зовсім солідно, обдумано, наче перекусить вам горло. І в його сильних ногах, що стануть на ваші груди, буде багато самоповаги. Навіть коли він спокійно лежить і вичісує блік з рожевого живота, пильнують підрізані вуха, дума, широкий лоб і так солідно звисає мокрий язик з кластої пащі. Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах. А ниви котять та й котять зелені хвилі, і хлюпають ними аж в краї неба. А тепер маю окремий світ, наче перлова скойка. Стулились краями дві половини, одна зелена, друга блакитна, і замкнули у собі сонце, немов перлину. А я там ходжу і шукаю спокою. Йду. Невідступно за мною летить хмарка дрібненьких мушок. Можу подумати, що я планета, яка посувається разом із сателітами. Бачу, як синє небо надвоє розтяли чорні дихаючі крила ворони. І від того синіше небо, чорніші крила. На небі сонце серед них я... Більше нікого йду, гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі, вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібно золоті вса. Йду далі, киплять. Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно, в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться йче, че з тонких.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 Тепер пішла пшениця. Твердий безостий колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги. Йду далі. Усе пшениця і пшениця. Коли ж всьому край буде? Біжить за вітром немов табун лисиць і блищать на сонці хвилясті хребти. А я все йду, самотній на землі, як сонце на небі. І так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього». Прибій колосистого з того моря йде через мене кудись у безвість. Врешті стою. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа, і її гуде на всі струни. Стою і слухаю. Повні вуха маю того дивного поля, того шелесту шовку, того безупинного, як текуча вода, пересипання зерна. І повні очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере від нього і назад вертає відбитий від себе блиск. Раптом все гасне. Вмираю, здригаю, що таке? Звідки? Тінь? Не вже хтось третій? Ні, тільки хмарка. Одна хвилинка темного горя і вмить усміхнулася направо, усміхнулася наліво і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба. Наче хотіло злетіти. Тоді тільки передо мною встала його безмежність. Тепла, жива. Непереможна міць. Вівса, пшениці, ячмені – все це зілялось в одну могутню хвилю. Вона все топить, все забирає в полон. Молода сила тримтить і пориває з кожної жилки стебла. Клекотить в соках надія і те велике жадання, що його звати «Плодючість». «Я тільки тепер побачив село». Нужденну кубку солом'яних стріг. Воно ледве помітне. Його обняли і здушили зелені руки, що простяглися під самі хати. Воно заплуталося в ниві, як в павутинні мушка. Що значить для тої сили оті хатки? Ха, нічого. Зілються над ними зелені хвилі й поглинують. Що значить для них людина?» Нічого. Он вийшла в поле дрібна, біленька цятка, і потопла в нім. Вона кричить, співає, робить рух. Німа безладність, просторі, все се ковтнула і. Знов нічого. Навіть сліди людини затерті й закриті. Поле сховало стежки і дороги. Воно лиш котить і котить зелені хвилі і хлюпає ними аж в краї неба. На всім панує тільки ритмічний, стриманий шум, спокійний, певний у собі як живчик вічності, як крила тих вітряків, що черніють над полем, байдужно і беззупинно роблять в повітрі круг, немов говорять, так буде вічно, так буде вічно, ін секула секулорум, ін секула